Negyedik fejezet A nagy felszabadító nevét viselő Plaza de Boliváron nem csak Bogota, hanem egész Dél-Amerika legrégebbi épületei sorakoznak. Ez az óváros központja. A konfisztádorok annak idején magukkal hozták ide az Istent és aranyat egyaránt dicsőítő katolikus missionáriusokat. A jezsuiták 1604-ben itt építették fel a Szent Bertaláról elnevezett iskolát, és nem messze tőle a Szent Ignácz templomot, a rend alapítója, Loyalai Szent Ignács tiszteletére. A közelben pedig a Jézus Társaság első épülete található. Nemrég hivatalosan egy modernebb székházba költöztek az egyik újváros részben. De a tikkasztó hőségben Carlos Ruiz atya az új légkondicionáló berendezések ellenére is jobban szerette a régi épületek hűvös kőfalait és járólapjait. Egy párás decemberi reggelen itt fogadta az amerikai látogatóját is. Ahogy ott ült a tölgyfajíró mögött, amelyet sok-sok éve szállítottak át Spanyolországból, Kárlos atya újra elővette a rövid ajánlólevelet, amely a személyes találkozót indítványozta. A Bostoni főiskola dékánya, szintén a rendtagja küldte, s meg sem fordult a fejében, hogy visszautasítsa a kérést, de a kíváncsiság még nem halálos bűn. Vajon mit akarhat tőle? Paul Deverót egy fiatal novícius kísérte be. Az atya felállt, oda sietett hozzá, és szívélyesen üdvözölte. A látogató közel egyidős lehetett vele. Sovány férfiú, elegáns sejeminkben, nyakkendővel, és egy krémszínű nyári öltönyben. Semmi farmer, semmi váligérő haj. Ruiz atya arra gondolt, hogy még soha nem látott ilyen kikémet. A bosztoni levél nem kertelt. Atyám, nem szívesen kezdem mindjárt ezzel, de muszáj. Tekinthetjük úgy, hogy minden, ami ebben a szobában elhangzik, az gyónási titoknak minősül. A tiszteletes némán bólintott, és egy kasztíliai, nyers marhabő borítású székre mutatott, ő maga pedig visszaúlt az íróasztal mögé. Miben segíthetek, fiam? Nem kisebb rangú személy, mint az Egyesült Államok elnöke arra kért, hogy próbáljon meg felszámolni a kokainipart, amely súlyos károkat okoz az országomnak. Szóval ezért érkezett Kolumbiába. Ez az egy szó, kokain, mindent megmagyaráz. Ezt már korábban is sokszor megpróbálták, mondta Ruiz atya. Nagyon sokszor. De az önök országának oly hatalmas az étvágya. Talán, ha nem lenne ilyen pokoli a kereslet a fehérporra, megszűnne a termelés is. Ez igaz, bólintott beleegyezően az amerikai. A kereslet mindig kínálatot szül. De fordítva is igaz. Ha van kínálat, előbb-utóbb megjelenik a kereslet is. Ha viszont megszüntetjük a kínálatot, az étvágy szépen elfonyad. Ez a képlet az alkoholtilalom idején, mintha nem működött volna. Ezzel Deveró is tisztában volt. Az alkoholtilalom kész katasztrófa volt. Csak azt érték el vele, hogy kialakult az alvilág, amely később aztán egyéb bűnös tevékenységekbe fogott. Az Egyesült Államok az utóbbi közel száz évben dollár dollárbilliókat fizetett ki ezért az egy rossz döntésért. Úgy véljük, ez azért merőben más helyzet, atyám. Egy pohár bor vagy egy kort whisky ezernyi helyről származhat. A kokain viszont csak innen. Ki sem kellett mondani. Fiam! Mi itt a Jézus társaságnál megpróbálunk Isten kezekén működni. De szörnyű tapasztalatok útján megtanultuk, hogy a politikába vagy az államügyekbe belefolyni általában katasztrofális következményekkel jár. Veró az egész életét kémkedéssel töltötte, és már nagyon régóta tudta, hogy a világ legnagyobb hírszerzési hálózata a Római Katolikus Egyház. Mivel mindenütt jelen van, mindent lát. A Szent Jónásnak köszönhetően ráadásul mindent hall is. Az a gondolat pedig, hogy fennállásának jó másfél évezrede alatt soha nem támogatott politikai vezetőket, vagy szállt szembe bizonyos uralkodókkal és hercegekkel, már önmagában is nevetséges. De ahol a gonosz felüti a fejét, megpróbálunk tenni ellene, ugyebár? Próbálkozott devero. Csak hogy az atya annál sokkal dörzsöltebb volt, mint hogy egy ilyen átlátszó trüknek bedőjön. Mit kíván a társaságtól? Kolumbiában önök mindenütt jelen vannak, atyám. A pásztori hálózatuk révén a fiatal papok minden nagyobb és kisebb város legutolsó szegletébe is eljutnak. És azt szeretné, hogy információkat szállítsanak önöknek a távoli Washingtonba. De a gyónási titok szentsége őket is kötelezi. Amit a gyóntató fülkében hallanak, azt soha nem adhatják tovább. És ha valaki tudja, hogy egy hajó halad a tengeren, amely számtalan fiatal életet dönt majd nyomorba a rakományával, vajon ez a tudás? Ez is gyónási titoknak minősül? Mindketten tudjuk, hogy a gyónási titok szent és sérthetetlen. De a hajó nem tud gyónni, atyám. A szavamat adom, hogy egyetlen tengerész életét sem veszélyeztetjük. Kizárólag a szállítmányok elkobzása a célom. Tudta jól, hogy az iménti mondatáért most már neki is gyónnia kell, hiszen hazudott. De majd egy másik papnak meggyónja. Valahol messze. Nem itt és nem most. Az önkérése igen veszélyes is lehet. A kábítószerkereskedelem mögött álló emberek szörnyen gonoszak és kegyetlenek. Válaszképpen az amerikai egy kis készüléket vett elő a zsebéből. Egy parányi mobiltelefont. Atyám, ön is és én is jóval azelőtt nőttünk fel, hogy ezek a szerkezetek megjelentek a világban. Ma viszont már minden fiatal embernek van ilyesmilyen. Sőt, a kevésbé fiatalok között is majdnem mindenkinek. Egy rövid üzenet elküldéséhez még csak meg sem kell szólalni. Tudom, mi az az SMS, fiam akkor bizonyára azt is tudja, mi ez a kódolt telefon. Ezek a szerkezetek olyan szinten vannak kódolva, hogy a kártelnek esélye sincs elfogni az üzenetet. Nekem nem kell más, mint a hajók neve, amelyek a mélyegyet szállítják az országomba, hogy fiatal életek ezre tegyék tönkre. A haszonért, a pénzért. Az atya megengedett magának egy halovány mosolyt. Ő nagyon ügyes szónok, fiam. De a kobrának volt még egy adúja. Kartagénában áll Klaver szentpéter szobra, aki szintén tagja volt a Jézus társaságnak. Igen, méghozzá nagy tiszteletű tagja. Több száz évvel ezelőtt ő a rabszolgaság ellen harcolt. Ennek szentelt az életét. Atyám, könyörögve kérem, a kábítószer kereskedelem legalább annyira gonosz cselekedet, mint a rabszolga kereskedelem. Mindkettő az emberek megnyomorításához vezet. És nem feltétlenül kell, hogy ember legyen az, aki rabszolgává teszi a másikat. Megteheti ezt a drog is. Annak idején a rabszolgatartók a fiatalok testét verték láncra. A kábítószer ugyanezt teszi, de a lelkükkel. Az atya hosszú perceken át bámult ki a térre, amely Simon Boliváról egy olyan férfiúról kapta a nevét, aki szabadát tette az embereket. Imádkoznom kell, fiam. Vissza tudna jönni két óra múlva? Deveró a tér melletti egyik kis utcában talált egy kellemes kis kávézót, ahol egy könnyű ebédet fogyasztott el. Mire visszament, a kolumbiai jezsuiták vezére meghozta a döntését. Nem adhatom utasításba, mit kér, de elmagyarázhatom a papoknak, hogy pontosan mit is kér tőlük. Ha a gyónási titkot nem sértik meg, ők maguk döntik el, mit tesznek. Úgyhogy kiosztatja a kis szerkentyűit. A kártelbeli kollégái közül Alfredo Suáreznek az értékesítésért felelős José María Lárgóval kellett a legszorosabban együttműködnie. Ők ketten minden egyes szállítmányt és minden egyes kilogramot pontosan nyomon követtek. Suarez útnak indította a rakományokat, de fontos volt tudnia azt is, hogy ezek közül mennyi érkezett meg az átadás helyére a felvásárló bűnbandához, illetve mennyit foglaltak le útközben a rendfenntartó szervek. Szerencsére ezek minden nagyobb fogásnál azonnal értesítették a médiát, hogy a dicsőséget aztán a kormányzatnál lehetőleg mindjárt készpénzre is váltsák a költségvetési keret bővítése formájában. Largó, egyszerű vastörvények alapján dolgozott. A nagyvásárlók megrendeléskor a szállítmány természetesen a kártel által meghatározott értékének 50%-át fizetik. A felmaradó részre vonatkozó pénzügyi kötelezettség az áru tulajdon átruházásának pillanatában keletkezik. A kishalak az ár 100%-át fizették előre. Az országos bűnözői hálózatok az utcai értékesítés során az anyag árára, még ráteszik a csillagászati haszonkulcsukat, az már az ő dolgok. Ha pedig nem elég óvatosak, és egy rendőrségi besúgó feldobja őket, aztán adott esetben elbukják az egész szállítmányt, az is az ő dolgok. Az áru leszállítása utáni esetleges elkobzás ténye nem mentesíti őket a hátralékra vonatkozó fizetési kötelezettség alól. Ilyenkor lehetett szükség kényszerítő eszközök alkalmazására, amikor az árut lefoglalta a rendőrség, és a külföldi banda nem szándékozott rendezni a tartozását. A Don nagy hangsúlyt fektetett a állásra. A kártel csak két dologtól tartott igazán, a lopástól és az árulástól. Egyiket sem volt hajlandó sem megbocsátani, sem elfeledni, bármibe is kerüljön a megtorlás. Az ilyesmit egyszerűen nem szabad büntetlenül hagyni. Ez volt Adon egyetlen törvénye, és ez a törvény remekül működött. Suarez viszont csak lárgótól tudhatta a pontos számokat, hogy mekkora mennyiség jutott el az átadási pontig, és mekkora volt a kártel saját oldalon elszenvedett vesztesége. Csak az ő elmondásai alapján kapott képet arról, hogy mely szállítási technikák kecsegtetnek a legnagyobb sikerrel, és melyek a legkevésbé szerencsés megoldások. 2010 vége felé közeledve úgy számolt, hogy a lefoglalások mértéke most is 10-15% között mozog. A telefonszámokra hasonlító profit összegek ismeretében ez még tűrhetőnek számított de mindig is szívügyének tekintette, hogy a veszteségi rátát egy számélyegyűre csökkentse. Hiszen ha a kokaint akkor foglalták le, amikor még a kártel tulajdonában volt, akkor az egész veszteség őket terhelte. Ez pedig a Don nagyon nem szerette. Suarez elődje, akiről ma már nem szokás megemlékezni, és akinek a hullája valahol egy új építésű sorház alatt oszladozik, egy évtizeddel ezelőtt az ezredfordulón fordulón szinte kizárólag a tenger alatt járókra tett fel mindent. A nem éppen eredeti megoldás abból állt, hogy a dízel motoros meghajtású kis járművekre elárasztó tartályokat szereltek, amelyek élelemmel, üzemanyaggal, a négy fős legénységgel és akár 10 tonna áruval periszkóp mélységre merülve indulhattak útnak. Még a legjobbak sem merészkedtek mélyebbre. Nem is volt rá szükség. A felszínen csak egy plexikupola látszott, ahol a kapitány kikémlelhetett, illetve egy kis cső emelkedett még ki, amelyen a motorok működéséhez és a legénység életben maradásához szükséges friss levegő áramlott a hajóba. Ezek a szinte láthatatlan kis gépezetek aztán szép lassan, de biztonságosan felkúztak a csendes óceánon Kolumbiától Észak-Mexikóig, ahol óriási mennyiségben adták át a mexikói bűnbandáknak az anyagot, akik ezután már saját szakálukra csempészték át az árut az Egyesült Államokba. Ez a megoldás remekül bevált, egy darabig, de aztán beütött a krach. A gépezetek tervezését és építését egy bizonyos elréke Porto Carrero végezte, aki egyszerű, ártalmatlan, a csendes óceán partján fekvő buánaventúrából származó halászlegénynek adta ki magát. De aztán Dos Santos ezredes elkapta. Hogy nyomásra beszélte, vagy maguktól jöttek rá a tevékenység lényegére nem tudni. Minden esetre a hatóság megtalálta a tenger járók átalakítására specializálódott műhelyt, és a haditengerészet lecsapott. Mire Germán borréró kapitány végzett az akcióval, vagy hatvan különböző készültségi fokon álló tengeralattjáróból már csak füstölgő romhalmaz maradt. A kártel írtózatos veszteséget szenvedett el. Suárez elődjének másik nagy balfogása abból adódott, hogy az áru túl, -túl nagy hányadát szállította az Egyesült Államokba, Európába pedig csak egy-két kilóval ellátott futárokat küldött. Ezer akciót kellett lebonyolítani ahhoz, hogy nyomorult egy-két tonna átjusson. Amikor aztán az iszlám fundamentalisták miatt a nyugati világban megszigorították a biztonsági ellenőrzéseket, egyre több utas csomagját röngerezték meg, és találták meg bennük az illegális áruk. Ezért aztán átálltak a gyomorban történő csempészésre. A sok idióta novokainal érzéstelenítette a beleit, és képes volt akár száz darab egyenként 10 grammos csomagot is lenyelni. Volt, akinek felrepett a bele, és ott végezte habzó szájjal a reptér kövezetén. Mások azért buktak le, mert a légi kísérők kiszúrták, hogy a hosszú repülőúton egy falatot sem ettek, és egy kortyot sem ittak. Őket szépen félrebonták a reptéren, kaptak egy kis hashajtót, aztán beterelték őket egy szűrővel felszerelt élemhelyre. Az amerikai és az európai börtönök egy idő után már dugig voltak velük. De a nagyszámok törvényének és a nyugati világ emberjogi rögeszmélyének köszönhetően 80% még így is átjutott. Aztán Suárez elődjét megint elhagyta a szerencséje. A szerkezetet az angliai Manchesterben vetették be először, és remekül bevált. Egy új virtuális vetköztető röngen volt, amely nem csak úgy mutatta meg az utast, mintha lere vetközött volna, de a képernyőn az utas testében található implantátumok, illetve a testüregekben elrejtett tárgyak is tökéletesen felismerhetők voltak. A csendes kis gépezetet könnyedén fel lehetett állítani az útlevél ellenőrző fülkék mellett vagyis amíg az utas bemutatta az útlevelét, a szomszédos szobában valaki egy képernyön a testét tetőtől talpig átvizsgálta. Ahogy egyre több és több nyugati repteret szereltek fel ilyen szerkezetekkel, a lekapcsolt futárok aránya drámaian emelkedni kezdett. Aztán a donnak elege lett. Elrendelte a divízió vezető leváltását, méghozzá azonnali hatályal. A posztot Suárez kapta meg. Ő a nagy szállítmányok mellett kötelezte el magát, a számok pedig egyértelműen mutatták, hogy melyek a legjobb útvonalak. Az Egyesült Államok irányába vizen vagy levegőben a Karib térségen keresztül fel Észak-Mexikóba, vagy akár az államok déli tengerpartjáig. A szállítmányok az út nagy részét kereskedelmi tengerjárókon tették meg, majd a partmenti térségben a olyan begyűjtő szolgálatot szerveztek mindkét parton, amelyben halászhajóktól kezdve motorcsónakokig, magájachtokig és egyszerű kiránduló hajókig a legkülönbözőbb vízi járművek képviseltették magukat. Európai irányába pedig inkább az új útvonalakat kedvelte, nem a Karib tengerről közvetlenül a Nyugat és Észak-Európába tartó hajókkal dolgozott, mivel itt a lebukási arány néha már a 20%-ot is elérte. Sokkal inkább a nyugat-afrikai partokon sorakozó bukott államok jöttek szóba célállomásként. Miután a szállítmányt átvették és kifizették a kártelt, innentől már a vevő dolga volt a felosztás és a szállítás a sivatagon és a földközi tengeren keresztül Déleurópába. Leginkább az egykori portugál gyarmatot, a polgárháború sújtotta kábítószer paradicsomot, Gína visszaút kedvelte. Pontosan erre a következtetésre jutott Kerdexter is, amikor a kanadai kábítószer üldöző Walter Kemper találkozott Pécsben, akinek az irodája az ENSZ kábítószer ellenőrzési és bűnmegelőzési hivatalához tartozott. Ez a szervezet nagyjából ugyanazt a feladatot látta el, mint amit Tim Melhier csapat a végzett Lissabonban. Nyugat-Afrika néhány évvel ezelőtt még csak az Európába tartó kolumbiai kokainszállítmányok 20%-át vette át, de mára ez az arány 50% fölé emelkedett. Azt viszont a napfényes, Práterben kábézgató két férfiú már nem tudta, hogy Alfredo Suárez időközben a 70%-ot is célba vette. Nyugat-Afrika partjainál hét, a rendőrségi kategorizálás szerint érdekes állam jöhetett szóba: Szenegál, Gambia, Guinea-Bissau, guinea Konakri, guinea Sierra Leone, Libéria és Gána. Miután repülővel vagy hajón átjutott az Atlanti-óceánon, a kokain Nyugat-Afrikából 100 és 100 különböző útvonalon áramlik észak felé. Egy részét halászhajók szállítják egészen Marokkó partjaig, onnan pedig a régi ópium úton haladt tovább. Más szállítmányokat repülők visznek át a Szahara felett az észak-afrikai partokig, ahonnan kis hajók továbbítják a spanyol maffiának vagy a kalabriai Nandrangétának Joya kikötőjébe. Némeik szállítmányt viszont az embert próbáló szárazföldi útvonalakon utaztatják észak felé, át a Szaharán. De fontos szerepet játszik a szállításban a líbiai Afrikiak légitársaság is, amely 12 nagyobb nyugat-afrikai városból indít járatokat Tripoliba ami az európai beszállítást életi, magyarázta Kemp, abban mindegyik benne van. De ha csak az Atlanti-óceán felől érkező szállítmányok fogadását vesszük, abban guinea a Bisszó messze veri a többieket. Talán le kéne mennem kicsit körülnézni, mélázott el Dexter. Talán, de legyen nagyon óvatos, figyelmeztette a kanadai. Mindenképpen legyen egy jó mesa a tarsójában. És nem árt, ha néhány keménykötési fickó is elkíséri. Javaslom, hogy feketék legyenek. Ott ugyanis ez a legjobb bácsa. Meg tudja szervezni? Nem. Itt nem. Kemp felírt az egyik szalvétára egy nevet és egy telefonszámot. Próbálkozzon vele. Az egyik barátom. A szoka berkeiben dolgozik. Sok szerencsét. Szüksége lesz rá. Kell Dexter most hallott először a terroristákra és szervezett bűnbandákra szakosodott brit ügynökségről. A naplementét már ismét a londoni Mount Hotelből csodálhatta meg. A korábbi gyarmati kötelék emlékeként csak a Portugál Légitársaság a TAP indít járatokat a Nyugat-afrikai államba. Miután megkapta a vízumot és az összes ismert trópusi betegség elleni védőoltást, dr. Kelvin Dexter a Nyugat-Afrikában áttelelő madárfajokra specializálódott, kitűnő ornitológus, zsebében a nemzetközi madárvédők ajánlólevelével egy héttel később már felisült az egyik TAP gépre, amely Lisszabonból Guinea bissauba tartott. Mögötte a brit ejtőernyős hadosztály két tisztje foglalt helyet. Amint azt időközben megtudta, a szoka nagyjából minden olyan ügynökséget magába foglalt, amelyek a szervezet bűnözés elleni küzdelemmel vagy a terrorelhárítással foglalatoskodtak. A Walter Ken barátja által mozgósítható hálózatban volt egy olyan veterán katona is, aki pályafutása nagy részét a harmadik ejtőernyős hatesnél töltötte. Ő ajánlotta Gerrit és Bilt a Colchester-i főhadiszállásról. A két tizedes önként jelentkezett a küldetésre. Persze most már nem Jerry és Bill voltak, hanem Kwame és Kofi. Az útlevelük szerint mindketten gánai állampolgárok, egyéb okiratok pedig hitelt érdemlően bizonyították, hogy a nemzetközi madárvédőknél dolgoznak akrában. Persze igazából mindketten legalább annyira britek voltak, mint a Vinzori Kastély, bár a szüleik még Grenadából érkeztek Nagy-Britanniába. Amíg valakinek eszébe nem jut, hogy Gá, Eve vagy Aszanti nyelvel hallgassa ki őket, addig minden a legnagyobb rendben lesz. Persze a kreol és a portugál nyelvet sem beszélték, de ránézésre nagyon is afrikainak tűntek. Már éjfél is elmúlt, mire a TAP légitársaság utas utasszállítója a koromfekete éjszakában földet ért a bissaui Reptéren. A legtöbb utas szá Toméba utazott, így csak néhányan csortogáltak oda az útlevél pulthoz. Dexter ment elő. Az ellenőr tüzetesen végignézte a vadonatúj kanadai útlevelet, beütötte a guineai vízumot, zsebre vágta a 20 eurós bankjegyet, és bólintott, hogy mehet. Dexter a két tására mutatott. Avek moi, mondta, majd hozzátette: Kommigo. A francia nem portugál, ahogy a spanyol sem, de a lényeg így is érthető volt, és persze vidáman mosolygott. A mosoly mindig bejön. De az egyik idősebb tiszt kilépett a pult mögül. Keszkevúfetenginé? kérdezte. Dexter úgy tett, mint aki nagyon örül, hogy valaki érdeklődik a munkájöriánt. Mindjárt be is nyújt a vártáskájába, és több színes brossúrát vett elő, amelyeken szürke gémek, kanalas gémek és annak a 700 ezer vízi madárfajnak számos képviselőjéről készült fotók díszelektek, amelyek gíne a Bisszau hatalmas pocsár és lábvidékein telelnek át. A tiszt unott arca lapozgatta a kis prospektusokat. Aztán intett, hogy mehetnek. Oda kint nem láttak egyetlen taxit sem, de álltott egy teherautó, amelynek a sofőrje 50 euróért elég hosszú utat is hajlandó volt megtenni. Hotel Malaika mondta neki reménykedve Dexter. A sofőr bólintott. Ahogy közeledtek a város felé, Dexternek feltűnt, hogy a településen szinte teljes sötétség Csak néhány aprócska fénypont árulkodott arról, hogy lakott területen haladnak. Kiárási tilalom? Nem. Erre felé nincs áram. Sötétedés után csak azokban az épületekben pislákol fény, illetve csak azokban van elektromos áram, amelyek saját generátorral rendelkeznek. Szerencsére a Malajka Hotel is ezek közé tartozott. A három madár szakértő bejelentkezett, és visszavonultak a szobáikba, hogy az éjszaka hátra levő részében még pihenjenek is valamit. Mielőtt megvírott, valaki lelőtte az államelnököt. A Cobra Project Computer szakértője Jeremy Bishop szúrta ki először a nevet. Ahogy az általános műveltség megszállottjai gyakran lapozgatják az értelmező szótárakat, enciklopédiákat vagy különböző atlaszokat, hogy olyan adatokat szívjanak magukba, amelyekről soha senki nem kérdezi meg őket, Bishop, aki egyáltalán nem ért társas életet, a szabad szüntelenül a kibertérben időzött. Na, nem az interneten szörföld, az túl egyszerű lett volna. Neki inkább az volt a kedvenc időtöltése, hogy könnyedén betört mások adatbázisaiba, és anélkül, hogy bárki észrevette volna, csendben körülnézett. Egy szombat este, amikor a washingtoniak nagy része az ünnepekre készülődött, ő szokásához híven a képernyőt bámulta, amely most épp a bogotai repülőtér érkezési és indulási oldalának utaslistáit böngészte. Volt itt egy név, amely többször is megjelent a sorban. Bárki is legyen ez az illető, az biztos, hogy két hetente rendszeresen átrepül Bogotából Madridba. Aztán két-három nap múlva vissza is utazik, nagyjából ötven órát tölthet a spanyol fővárosban. Pihenésre kevés, ahhoz viszont nem kell ennyi idő, hogy átszálljon és tovább utazzon. Bishop rákeresett a névre minden rendelkezésére álló adatbázisban, amelyeket a kolumbiai rendőrség adott át a Deának, és amelyeket másolatban a Cobra Központ is megkapott. Hátha talál valami kapcsolatot a kokain csempészettel. Nem talált. Betört az Ibéria légitársaság adatbázisába is, amelyel az illető mindig utazott. A gyakori utasok között meg is találta, a megjegyzés rovatban pedig az állt, hogy különleges bánásmódban részesítendő, például elsőbséget élvez a csak nem teli járatok esetében is. Mindig első osztályon utazik, automatikusan foglalnak neki helyet a visszaútra is, kivéve, ha ő maga másképp nem rendelkezik. Bishop felhasználta az elnöki felhatalmazást és felvette a kapcsolatot a DEA és a szoka Bogotában szolgálatot teljesítő embereivel. Senki nem ismert az illetőt, de az kiderült a DEA jóvoltából, hogy a helyi nyilvántartás szerint a fickó ügyvéd, egy jó nevű ügyvédi irodája van, amelyik viszont soha nem foglalkozott büntetőperes ügyekkel. Minden jel szerint lyukra futott tehát, de azért továbbra is furdalta a kíváncsiság, ezt el is mondta Deverónak. A kobra anyugtázta az információt, de nem vélte úgy, hogy több energiát kellene pazarolni a kérdésre. Ahhoz ennél azért valamivel több kellene. De ettől még nem árt, ha kicsit körbe kérdeznek Madridban. Úgyhogy megkérte a DEA spanyol spanyolországi csapatát, hogy amikor az illető legközelebb ellátogat a spanyol fővárosba, szép diszkréten kövessék. Elmondta nekik, hogy csak annyit szeretne tudni, hol szám meg a fickó, hova megy, mit csinál, kikkel találkozik. Madridban az amerikai kollégák kicsit húzták ugyan a szájukat, de azért megkérték a spanyol kollégákat erre az apró szívességre. Madridban a kábítószer és bűnözés elleni ügynökséget úgy hívják, hogy Unidad de Droga y Crimen Organizado, röviden udikó. A kérés Francisco Paco Ortega felügyelő azt talállandolt. Ahogy a legtöbb zsaru, Ortega is úgy gondolta, hogy túl sok a munkája, nincsenek elég jó eszközei, és persze a fizetések köszönő viszonyban sincs a teljesítményével. De ha egyszer a jenkik azt akarják, hogy valaki álljon rá egy kolumbiaira, akkor nem nagyon lehet nemet mondani. Ha Nagy-Britannia Európában a legnagyobb kokainfogyasztó nemzet, akkor Spanyolország a legnagyobb átvevőpont. És ezt a teljes feladatot mindenre elszánt bűnbandák egész hálózata végzi. Az amerikaiak olykor a rendelkezésükre álló bődületes forrásokkal még a legártatlanabb vonalakra is ráugranak, aztán persze az Udikónak kell utána járnia, hogy valóban van-e valami a dologban. Ortéga minden esetre feljegyezte, hogy ha a kolumbiai újra megjelenik a következő tíz napban, akkor szépen ráállít néhány ember. Azt persze sem bisop, sem deveró, de még Ortéga sem tudhatta, hogy Julio Luz a Hermandad igazgatóságának az egyetlen olyan tagja, aki még soha nem került a kolumbiai rendőrség látókörébe. Dos Santos ezredes pontosan tudta, hogy a többiek kicsodák, de a pénzmosásért felelős jogászról eddig senki nem tudott semmit. A déli órákban kell Dexter és csapata Bisszau városba érkezésének másnapján az elnök halálának körülményei tisztázódtak, a pánik pedig gyorsan elült. Mint kiderült, nem újabb pucs történt. A korosodó zsarnokot a nála jóval fiatalabb feleségének szeretőjelőtte le. A délelőtt folyamán már mindketten el is tűntek az ország északi részén az őserdőben. Soha többé nem látja őket senki. A törzsi szolidaritás olyan erős védőhálót von köréjük, mintha meg sem születtek volna. Az elnök a paper törzsből származott, gyönyörűséges felesége pedig Balanta volt, akárcsak az ifjú, hőszerelmes. A hadsereg tagja is túlnyomó részt a Balanta törzsből kerültek ki, és eszük ágában sem volt a saját fajtájukat levadászni. Az elnök amúgy sem volt valami népszerű. Majd jön helyett a másik. Az igazi hatalom úgyis a vezérkari főnök kezében összpontosul. Dexter bérelt egy egyterűt a Mavegro Trading-től, amelynek segítőkész holland tulajdonosa megadta egy férfi elérhetőségét is, akinél egy motoros csónakot és egy vontató uszájt is ki lehet bérelni. Ez a jármű különösen alkalmas arra, hogy a biagó szigetek közt az aprócska öblökben és szorosokban egész közelről megfigyelhessék a költöző madarak életét. Dexternek sikerült egy elhagyatott bungalót is találnia a nemrég kínai beruházásként felépített stadion közelében, amely szintén ékes bizonyítéka volt a távol ország afrikai gazdasági terjeszkedésének. Két segédjével egyetemben kijelentkezett hát a Malajka Hotelből és beköltöztek a kis kúnyhóba. Útközben utolérte őket egy Jeep Wrangler és melléjük húzódott a kereszteződésben. Dexternek elég volt két nap is, hogy megtanulja, erre felé nem igazán ismert fogalom a közlekedésrendészet, és a forgalom irányító lámpák is csak elvétve működnek. Ahogy az egyterű és a csip mindössze néhány centire állt egymástól, a Wrangler anyósüléséről a sötétített ablak mögül valaki alaposan megbámulta dextert. Akár Akárcsak a sofőr, a kíváncsiskodó sem volt sem afrikai, sem európai. Barna bőr, lófarokba fogott fekete haj, a nyakán bazinagy aranyaklánc. Kolumbiai. A csip tetején egy kromozott tartórúdon négy erős fényszóró sorakozott. Dexter pontosan tudta, milyen célt szolgálnak ezek a fényforrások. A legtöbb tengeri kokain szállító nem hajózik be vissza a bűzös, koszos kikötőjébe, hanem a mangrove szigetek közötti kis csatornákban szabadulnak meg a báláktól. A szállító pedig vagy a közelben várakozó halászhajok mellett dobják a tengerbe az árut, vagy berepülnek a szárazföldre. Gíne a Bisszau 20 évig vívott gerilla háborút Portugáliával, míg végre elnyerte függetlenségét, ezután 15 évnyi polgárháború következett. Ezekből az időkből mintegy 50 leszállópálya maradt meg a csungelben. A kokain gépek ezeken szállnak le, majd üresen és tisztán landolnak a reptéren, ahol üzemanyagot vételeznek a visszaútra. Az éjszakai leszállás biztonságosabb volt, csak hogy a csungelben a leszállópályák nincsenek kivilágítva. A fogadó bizottság viszont négy-öt ilyen járgányjal, arra a pár percre, amik szükséges, remekül meg tudja világítani a terepet. Dexter ezt magyarázta el az ejtőernyös kísérőinek. A Goától délre fekvő bűzös kapúri hajóműhelyben javában folyt a munka a két gabona szállító hajó. Az átalakítást a kanadai skót származású Duncan McGregor irányította, aki szinte az egész életét ilyen trópusi hajóműhelyekben töltötte, ennek következtében a bőre és a szeme is úgy nézett ki, mint a sárgaság végső stádiumában vegetáló pácienseké. Mindenki úgy tartotta, hogy ha a mocsárlász képtelen végezni vele, akkor majd a viszkinek biztosan sikerül. A kobra kedvelt az ilyen nyugdíjas szakikat. A több évtizedes szakmai gyakorlat mellett általában nem hátráltatták őket a családi kötelékek, és nagyon kellett nekik a pénz. Megregor pontosan tudta, hogy a megbízójának mire van szüksége, de azt nem, hogy mire is akarja használni. Kapott annyi pénzt, hogy ne is nagyon kelljen törnie ezen a fejét, és persze, hogy ne is nagyon kérdezzen semmi. A hegesztő mestereket és maró munkásokat helyben verbúválta. A közvetlen segédeit pedig Szingapurból hívta ide, akikkel már korábban is többször dolgozott együtt. Szállás helyül néhány lakókocsit is hozatott, mivel a helyi kaibák nekik nem feleltek volna meg. Azt az utasítást kapta, hogy a két gabon a szállító külseje maradjon olyan, mint korábban, csak belül végezzenek átalakításokat az öt hatalmas raktérben. Az elősőben a rabokat szállítják majd, persze szintén nem kötötték az órára. A lényeg, hogy legyenek benne hálóhelyek, vécék, egy hajókonyha, tusoló, az őröknek légkondicionált étkező és televízió. A másodikból szintén egy lakrészt kellett kialakítani, de valamivel igényesebb kivitelben. Egy napon ebben a részlekben a brit különleges vízi szolgálat emberei, illetve az amerikai haditengerészet különleges műveleti egységei kapnak helyet. A harmadik rakteret valamelyest le kellett kicsinyíteni, hogy a mellette lévő negyedik elég nagy lehessen. A hármas és a négyes tér közötti acélgerendát ki is kellett vágni és egy másikat betenni helyette. A hármasból amúgy egy mindenféle célnak megfelelő kis műhely került kialakításra. Az utolsó előtti részleget a híd alatt üresen kellett hagyni. Ez a rész nagyon gyors, bivajerős motorokkal felszerelt, felfújható csónakok tárolására szolgál majd. A hajó egyetlen rakodódarúja ezek felett található. A legnagyobb rakodótérrel volt a legtöbb munka. A padlóra egy vastag acérlemez került, amelyet a négy sarkánál egy-egy hidraulikus emelő fog majd egészen a fedélzetig emelni. Bármi is kerül erre a felemelhető padlóra, ezzel a megoldással pillanatok alatt kijuthat a szabadba. Ez a valami pedig az egység harci helikoptere lesz. Egész télen folyt a munka az ekkor is perzselő karnatakai napsütésben. Hegesztő pisztolyok sziszegtek, fúrók visítottak, fémnyüsített, kalapácsok csaptak le fűsiketítő hangerővel az acéllemezekre, és közben a két ártalmatlan gabonaszállító, szép, lassan halált osztó szörnyeteggé változott. Valahol messze új nevet is kaptak és a tervek szerint átkerültek a szingapúri társaság egyik láthatatlan leányvállalatának tulajdonába. Nem sokkal azelőtt, hogy az átalakítás véget ér, felfestetik majd rájuk az új neveket. Aztán jöhet a legénység, hogy álmelykodva birtokba vegye a hajókat, és kihajózzanak, hogy megkezdjék a rájuk bízott feladat teljesítését valahol a világ másik végében. Kell Dexter egy hétig akklimatizálódott, és csak ezután merészkedett a kis hajóval a Biagó szívébe. Az egyterűt szépen kidekorálta a BirdLife International reklámanyagaiból hozott matricákkal. A hátsó ülésen, ahol mindenki jól láthatta, ott hevertek a Gánai Vadvilág Társaság legfrissebb kiadványai, és természetesen az itteni kutatásokhoz nélkülözhetetlen Boró és Demi által jegyzett Nyugat-Afrika madarai című klasszikus. Amúgy a Wranglerrel való rövid találkozás után két rossz arcú fickó is megjelent a bungaló közelében, és szemmel láthatóan szaglászni kezdtek. Aztán annak rendjés módja szerint vissza is mentek a főnökükhöz, és elmondták, hogy ezek a madarászok csak ártalmatlan hülyék. Ellenséges területen ez a legbiztosabb álca, ha az embert hülyének nézik. Texter első dolga az volt, hogy találjon egy megfelelő helyet a hajójának. Az embereivel visszaú városától nyugatra indult, és mélyen behatolt a dzsungelbe, Kvihamel, a Papel-törzs fővárosa felé. Kvíhámel mögött rátalált a Mansza folyóra, amely kivezetett a tengerre. A partján pedig ott állt a Mar Azul étterem és hotel. Itt tették vízre a kis hajót, Jerrynek pedig kivettek itt egy szobát, hogy vigyázhasson rá. Mielőtt Dexter és Bill távoztak volna, hármasban elköltöttek egy fenséges rákvacsorát, amelyet finom portugálborral löbítettek le. Ez még jobb, mint Colchester télen, ismerte el a két ejtőernyős. A partmenti szigetek szemrevételezése másnap kezdődött. Összesen 14 nagyobb sziget található itt, de a Guinea-Bissau partjaitól 40-50 kilométerre elterülő teljes szigetvilág 88 kisebb szárazföldből áll. A kokain ellenes ügynökségek a világűrből számos felvételt készítettek erről a vidékről, de soha senki nem merészkedett még ide egy ilyen kis hajóval. Dexter látta, hogy mindegyik lápos vidék tele moszkítóval, ahol tikkosztó hőség elől csak a sűrű mangrovefák árnyéka nyújt menedéket, de négy vagy öt szigeten, amelyek a legtávolabb estek a parttól, hófehér luxusvilág sorakoztak csodaszépen kialakított strandokkal. Mindegyik teteje hatalmas tányérantennák és átjátszók meredtek az ég felé, amelyek fogták a távoli MTM mobil hálózat jeleit. Minden villának saját kikötője volt, ahol egy vagy több motorcsónak várakozott. Ezek voltak a kolumbiaiak világ elől elrejtett rezidenciái. Ezen kívül még 23 kis halásztanyát számolt össze, ahol disznók és libák dagonyáztak a sárban. De voltak olyan halásztáborok is, ahol külföldiek vertek tanyát egyértelműen azzal a célal, hogy lerabolják az itteni rendkívül gazdag vizeket. Voltak itt 20 méteres kenuk Guinea Konakriból, Sierra Leonéból és Szenegából jég és két hétre elegendő élelem. Ezek dél koreai és kínai anyahajókat szolgáltak, amelyek a hűtőkamráikban, a távol-keletig tartó hosszú úton mindvégig fagyasztva tudták tárolni a halakat. Legalább 40 kenú szolgált ki egyetlen anyahajót. De az az áru, amire Dexter igazán kíváncsi volt, a hatodik éjszakán érkezett. A bárkájával egy szűk öbölbe húzódott, és a mangrovefák sűrűjében gyalog szelt át a szigetet. Az amerikai és a két brit ejtőernyős kiváló távcsövekkel felszerelkezve húzta meg magát a sárban, amikor a nap nyugaton bebukott a tengerbe. Az utolsó napsugarak még megvilágították azt a teherszállítót, amelyről első ránézésre látszott, hogy nem halász anyahajó. A jármű szép csendben bekúszott két sziget közé, aztán a nehéz lánc hangos csörömpöléssel kísérte a horgonyt a mélybe. Két kenú érkezett a fogadásukra. Helyiek voltak, nem külföldiek és nem is orfalások. Mindegyik öten ültek, négyen elől, egy hispán pedig hátul. Néhány izmos férfi a teherszállító oldalkorlátja mellett vaskos szalagokkal átkötött bálákat mozgatott. Egy-egy ilyen köteg olyan nehéz volt, hogy négyen is alig bírták átemelni a korláton, majd nagy nehezen leengedték őket az alattuk várakozó kenukra, amelyek szinte teljesen elmerültek a vízben a nehéz teher súlya alatt. Óvatoskodásra itt nem volt szükség. A legénység harsányan nevetett, és még hangosabban kiabált a keletiekre jellemző hang az egyik kormányos a rakodás alatt felmászott a fedélzetre és elbeszélgetett a kapitányal. Aztán egy bőrönnyi pénz cserélt gazdát, ez volt a fizetség az Atlanti-óceánon való átkelésért, ami csak töredéke annak a bevételnek, amit az áruval Európában meg lehet célozni. A bálák méretéből és számából ítélve Keldexter úgy számolta, hogy nagyjából két tonna kolumbiai tiszta kokain került átadásra a szeme láttára. Időközben teljes sötétségbe burkolózott a szigetvilág. A teherszállítón felkapcsolták a fedélzeti fényeket. A kenukban is meggyújtották a kislámpásokat. Végül, miután minden rendben lezajlott, a kenusok beindították a külső motorokat, és távoztak a helyszíről. A teherszállító felhúzta a horgonyt, majd egy kicsit még elringatózott az apályban, mielőtt újra kifutott a tengerre. Texter észrevette a dél kék-piros zászlót, és a hajó nevét is le tudta olvasni. H.F. szín. Miután mindenki elment, még egy teljes órát vártak, és csak azután indultak vissza a Márazulba. Fiúk, láttatok már egyben százmillió angol fontot? Nem, főnök, mondta Bill, akinek a nyakában az ejtőernyősök testületi távcsövel lógott. De, az előbb. ugyanis ennyit ér az a két tonna kokain. A két ejtőernyős komoran nézett maga elé. Most pedig jöhet a homár vacsora. Ez lesz az utolsó éjszakánk itt. Ez már valahogy barátságosabban hangzott. 24 órával később pedig, miután visszatértek a kunyhóba, leadták a hajót és az egyterűt, felültek a liszaboni járatra, ahonnan London felé vették az irányt. Még ugyanezen az éjszakán feketébe öltözött férfiak törtek rá az elhagyott lakhelyükre. Az egészet átkutatták, majd felgyújtották. Az egyik biágói őslakos ugyanis a mangróvefák között Előző este észrevett egy fehér embert. a felügyelő jelentése tömör volt és velős. Csak a tényekre szorítkozott. Egy szóval kitűnő munka volt. A kolumbiai ügyvéd Julio Luz a jelentésben mindenütt célszemélyként szerepelt. A célszemély a naponta közlekedő Ibéria járattal érkezett, amely 10 órakor landolt. A beazonosításra az első osztálytól a négyes terminál és a főcsarnok között közlekedő reptéri vonatig vezető folyosón került sor. Az egyik emberem az Ibéria földi személyzetének egyenruhájában követte a kiáratig. A célszemély nem vett észre, egyéb iránt semmilyen óvintézkedés nem foganatosított egy esetleges követés megakadályozása érdekében. A podgyásza egy aktatáskából és egy utazótáskából állt. Egyéb csomagja nem volt. Az útlevele ellenőrzése után a zöld folyosó haladt keresztül. A vámosok nem állították meg. A parkolóban egy limuzin parkolt, a sofőr a ván előtt várta kezében egy táblával, amelyen ez állt Via Real. Ez egy nagy madridi hotel neve, amely limuzinokat küld a különleges vendégek elé a reptére. Egy civil ruhás kollégám végigkövette a limuzin. A célszemény nem találkozott senkivel a Villa Real hotelig. Plaza de las Cortes 10. A regisztrációnál szívélyesen fogadták, a kollégám hallotta, amint a szokásos szobáját kéri, amely az elvárásainak megfelelően készen is állt a fogadására. Visszavonult a szobájába, a szobaszervisztől kért egy könnyű ebédet, majd minden valószínűség szerint kialudta az éjszakai repülés várodalmait. A vendégek számára fenntartott kelet 47 nevű kávézóban elfogyasztott egy teát. Amikor szenyor Félix Gracia, a hotel igazgatója arra járt, szívélyesen üdvözölte. Ezután ismét visszament a szobájába, de előtte még megkérte a személyzetet, hogy foglaljanak neki egy vacsorasztalt az első emeleten található ingyencétteremben. teremben. A szobája előtt hallgatózó emberem szerint egy darabig foci meccset nézett a televízióban. Mivel azt az utasítást kaptuk, hogy a célszemély semmi esetre sem veheti észre a megfigyelést, a telefonbeszélgetéseket nem hallgattuk le. Természetesen meg tudtuk volna tenni, de a személyzet ezt észlelte volna. A célszemély este kilenckor ment le vacsorázni. Egy fiatal hölgy csatlakozott hozzá. A 20 évei elejé lehet, valószínűleg egyetemista. Feltételeztük, hogy olyasmi, amit önök partygörnek neveznek, bár erre semmi nem utalt a kettejük közötti interakció során. A célszemély elővette egy levelet a mellénye belső zsebéből. Igényes krémpapír boríték. A lány megköszönte, betette a táskájába, majd távozott. A célszemély visszament a szobájába, az éjszakát egyedül töltötte. A reggel itt szintén az első emeleten, a belső verandán fogyasztotta, reggel 8 órakor ismét ugyanaz a fiatal hölgy, lásd csatlakozott hozzá. A fiatal hölgy megfigyelését is utasításba adtam. A neve Letícia Arenal, 23 éves, művészettörténetet tanul a Complutense egyetemen. Egy szerény kis lakásban lakik Monkloában, közel az egyetemhez. Egyedül él, erősen korlátozott anyagi körülmények között, és minden jel szerint teljesen törvénytisztelő életvitelt folytat. A célszemély a hotelből délelőtt 10 órakor távozott taxival, amely a Káje Szerránon található bánkogúzmához vitte. Ez egy kisebb magánbank, a felső tízezerből kikerülő klientúrával, akikről eddig legalábbis semmi rosszat nem tudunk. A célszemély a bankban töltötte a délelőttöt, és minden jel szerint az igazgatókkal ebédelt. Délután háromkor távozott, ekkor viszont a kiáratnál a személyzet két nagyméretű, kemény keretes, szemszonályt bőröndöt hozott utána. Ő maga nem bírta volna el ezeket, de nem is kellett fáradnia velük. Ekkor, mintha csak rendelésre jött volna, egy fekete Mercedes érkezett. Két férfi szállt ki belőle. A két nehéz bőröndöt elhelyezték a csomagtartóban, majd elhajtottak. A célszemély nem csatlakozott hozzájuk, hanem ismét taxiba szállt. Az emberemnek sikerült lefényképeznie a két férfit a mobiltelefonjával. Azonosításuk megtörtént, mindkettő ismert alvilági alap. A mercedes nem tudtuk követni, mert nem számítottunk rá, az emberem a bank előtt gyalogosan várakozott. Az autója egy mellékutcában parkolt, így inkább a célszemély mellett maradt. A célszemély visszatért a hotelbe, ahol az előző naphoz hasonlóan elfogyasztott egy táját, Tébézett, vacsorázott, ezúttal egyedül, kizárólag a főpincér Francisco Patton szolgált fel neki. Az éjszakát egyedül töltötte, a hotel egyik limuzinja reggel kilenckor indult vele a reptére. A vámentegy zónában egy liter kiváló minőségű konyakot vásárolt, az első osztály számára fenntartott váróban várakozott, majd beszállt a repülőbe, amely menetrend szerint 12 óra 20 perckor indult Bogotába. Miután a galiciai klán két embere is képbe került, szándékunkban áll Szenyor Luz tevékenységét a következő érkezésekor továbbra is megfigyelni. A két koffer elég nagy volt ahhoz, hogy 500 eurós címletekben a kolumbiai szállító és egy nagyobb spanyol importőr közötti számla kiegyenlítését szolgálja. Kérjük szíves állásfoglalásokat! Na, mit gondol Kelvin? kérdezte Devero, amikor üdvözölte az Afrikából hazatérő dextert. Az tuti, hogy az ügyvéd a kártel pénzmosását intézi, de nagyon úgy tűnik, hogy csak Spanyolországért felel. Vagy az is lehet, hogy a többi európai banda is a Szerránó utcába hozza a pénzt, és így rendezi az adósságait. Én minden esetre azt javaslom, hogy az udikó várjon ki még egy utat. Pedig ezek alapján egy mozdulattal lekapcsolhatnánk a két gengsztert, az ügyvédet, a pénzt és a bankot is. Miért ne tegyék? Mert itt még nincs minden szál elvarva. Ott van a levél, meg a lány. A fickó miért játszik postást? És főleg kinek a megbízásából? Morfondírozott Dexter. Valakinek az unokahuga. Esetleg szívesség egy barátnak. Nem, Mr. Arra ott A róta posta, a tér tipevényes kézbesítés, de van e-mail, fax, SMS és telefon is. Nem. Itt valami nagyon személyes és nagyon titkos dolog lehet a háttérben. Legközelebb, amikor Luz barátunk Madridba utazik, szeretnék én is ott lenni. Egy kis csapattal. Szóval akkor szóljunk a spanyol kollégáknak. Hogy fogják vissza magukat, amíg maga nem végzett? Miért ez a nagy óvatosság? Hogy ne ijesszük el a vadat, mondta a veterán. Egyetlen lövéssel terítjük le, egyenesen a szemek közé. Nem szabad elhibázni, nem szabad csak meglőni, csak megsebesíteni. Ha most lekapcsoljuk pluszt, soha nem tudjuk meg, hogy kiküldi azokat a krémszínű borítékokat, kinek és miért. És ez engem még nagyon sokáig zavarna. Paul Deveró figyelmesen hallgatta az egykori alagút patkányt. Lassan kezdem érteni, hogy a vietkongok hogy nem tudták magát soha elkapni a vas három szögben. Még most is úgy gondolkodik, mint egy igazi dzsungelharcos.